Bela jira eldu zait peliko hau zia, dominikek gizeli paira arazia. Mundu honetan ez du, ne merezia, zur eta omen da. Famili Deskubriturik aitak, Utzi erentzia. Dominikek eginak, Nola aise honak, Bere eskutik beste, Beho geita amah, eta zenbaki horrik, loturik eta bah. Ezot edan nun baitan, musto izan behar, galdezkatu ditzagun, guau eta gutar. Zeren entzundut izan, zitekela noh nahi. Zuni hura bestea, edo noh zinez bai. Sine txinai dut niez, nintzatekela gai, olako pohkeria. Minaren atalai, Nike nuke bisita biziarazinai.